Habari ya wakati huu, ni kukaribishi katika historia za makabila ya Tanzania. Na hii ni STTV Pia usahau subscribe na kushare video zetu. Wapare ni kabila kutoka milima ya Pare, mkoa wa Kilimanjaro kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Kabla ya kuingia huko, inasemekana walikuwa taveta Kenya kwa zaidi ya karne moja iliyopita. Na wakati huo, walikuwa kijuulikana kwa jina la Waasun. Masimbundizi yanasema walipoingia Tanganyika walitamani kufanya makao yao kwenye miteremko ya mlima Kilimanjaro lakini wakavurumishwa na wenzao walikuwepo kabla yao yaani wachaga wachaga hao hawakuwa radi kuwaruhusu wapare kuwa na makazi eneo hili hivyo waliwafukuza na kupiga kama ilivyokuwa tabia makabila mengi hapo zamani wakati wa kupambana walikuwa kiambiana mpare mpare wakimaanisha mpige mpige wa asu hao wakati mkabio na kuparamia milima ambayo kwa sasa inaitwa milima ya upare Waasu kuitu wa asu wakaanza kuitwa wapare kwa maana ya wapige hizi ni hadithi zilizosimuliwa na baadhi ya wachaga ambao ndio watani pikio wa pare. utani ulizaliwa baada ya purukushani hizo za kuingia tanganyika hata hivyo kukua hata na mpare mmoja aliehafiki maelezo hayo isipokuwa wanakirikuwa kwa walichokia tabeta Ndiyo maana adhabaa za maneno na lafuzi yao haiko mbali sana na watu wa tabeta inasemekana wapare wamekawanyika katika makundi mawili makubwa wapare wa ya kusini ambao ni wapare wa sami na wapare wa za kaskazini ambao ni wapare wa mwanga ambao nao wamegawanyika mara mbili wapare wa ugwenu wanotumia lugha inyoitwa kigwenu na wapare wa usangi wanotumia lugha inofahamika zaidi kama kipare ambayo inatumiwa pia na wapare wapare ya kusini ingawa inatofautiana kidogo katika matamshi wapare wanatokea katika wilaya sami na mwanga kwa Kilimanjaro lakini pia wapo katika wilaya ya Moshi vijijini sehemu za Kahe, Tekereny, Himo, Mabungo, Moshi. Moshi mjini tena katika wilaya ya Hai, sehemu ya Rongogai na Mto wa Werweru. Wapare pia wanaishi katika wilaya ya Lushoto, sehemu za Bumbuli na Mavumo. Wapare wanasemekana wametokea katika nchi ya Kenya, sehemu ya Taita Taveta na ukamba. Wapare ni miongoni mwa makabila ambayo watu wake wamesoma sana. Wapare pia ni kabila la watu wanaopenda haki, yaani hawapendi kuonewa wala kumonea mtu. Ndio maana watu wengine wanadhani wanapenda kesi, bali kesi njia moja wapo ya kuhakikisha haki inatendeka katika jamii. Dhuluma kwa Wapare ni kitu kinachukua kimepigwa marufuku hata kwenye matambiko yao japo siku hizi kuna uwezekano baadhi yao wakao hawana sifa hizi tena zamani wapare walikuwa na sala tofauti wa kila uko na eneo lao la tambiko katika karne ya kumatisa hadi 20 wa misionari wa wakristo waliingia maeneo mengi ya upare imani za wapare kwa sasa zina kutokana maeneo Waliokusini mwa wa wilaya Seme katika maeneo ya ndungu, kiulio, bendera, hedaro, makanya, suji, chome, tae, gonja, mamba hadi vunta. kuna na waumini wa kanisa la Sabato wengi. Maeneo kama chome, mbaga, gonja, vude, yaani waumini wengi wa kanisa la Kiloferi. Katika wilaya Mwanga kuna idadi kubwa ya waltheri na waislamu. Wakatoliki Japoni wachache, wanapatikana zaidi katika maeneo ya Kisangara, juu ya vumari na Mbaga. Jamii za wapare zimegawanyika katika makundi ya wafugaji na wakulima. Wakati wafugaji wengi walihamia katika tambarare za Upareni, wakulima hao waliishi milimani na wafuaji wa vyuma walikaa maeneo yote eli yulikana elio kuwa na uwezekano wa kupata chumaka